דניאל, פרק ג. ויעש המלך נבוכדנצר צלם זהב, אשר גובהו שישים אמה ורוחבו שש אמות, וייצב אותו בבקעת דורה במדינת בבל. וישלח המלך נבוכד נצר לכנס את השדרפנים, הסגנים והפחות, היועצים, הגזברים, השופטים, הקצינים וכל שליטי המדינות, למען יבואו אל חנוכת הצלם שהקים המלך נבוכדנצר. והנה, נאספו החשדרפנים, הסגנים והפחות, היועצים, הגזברים, השופטים, הקצינים וכל שליטי המדינות, לחנוכת הצלם שהקים המלך נבוכדנצר, ויעמדו לפני הצלם שהקים נבוכדנצר. ויקרא כרוז בקול רם. זו המצווה הניתנת לכם! עמים אומות ולשונות. כאשר תשמעו את כל הקרן, האבוב, הקטרוס, הנבל, הפסנתרין, חמת החלילים ושאר כלי הנגינה, תיפלו ארצה להשתחוות לצלם הזהב שהקים המלך נצר. ומי שלא יפול אפיים ארצה ולא ישתחווה, יושלך מיד לתוך כבשן אש בוערת. כאשר שמעו כל העמים את קול הקרן, הבוב, הקטרוס, הנבל, הפסנתרין ושאר כלי הנגינה, נפלו על כן כל העמים, האומות והלשונות, אפיים ארצה, והשתחוו לצלם הזהב שהקים המלך נבוכד נצר. אבל בזמן ההוא ניגשו אנשים כשדים והלשינו על היהודים. ויענו, ויאמרו למלך נבוכד נצר. המלך לעולם יחיה, אתה המלך ציווית שכל איש השומע את קול הקרן, האבוב, הקטרוס, הפסנתרין, חמת החלילים ושאר כלי הנגינה, יפול אפיים ארצה וישתחווה לצלם הזהב. ומי שלא יפול אפיים ארצה ולא ישתחווה, יושלך לתוך כבשן אש בוערת. ישנם אנשים יהודים אשר מינית על פקודת מדינת בבל? הרי הם שדרך, מישך ועבד נגו, ואנשים אלה אינם שמים לב אליך, המלך. את אלוהיך לא יעבודו, ולצלם הזהב שעקימותה לא ישתחוו. אז ציווה נבוכד נצר ברוגז ובחמה, להביא את שדרך, את מישך ואת עבד נגו, ויובאו האנשים האלה בפני המלך. ויען נבוכדנצר ויאמר להם, האמת הדבר? שדרך מישך ואבד נגו? כי את אלוהי אינכם עובדים? ולצלם הזהב שהקימותי אינכם משתחווים? ועתה, אם נכונים אתם לנפול אפיים ארצה ולהשתחוות לצלם שעשיתי, כאשר תשמעו את כל הקרן, האבוב, הקטרוס, הנבל, הפסנתרין, חמת החלילים ושאר כלי הנגינה, מה טוב. ואם לא תשתחוו, תושלכו לתוך כבשן אש בוערת, ומי האל שיצילכם מידי. ויענו שדרך משך ועבד נגו, ויאמרו אל המלך נבוכדנצר. נבוכדנצר, אל לנו להשיב לך דבר על כך, כי הרי אלוהינו, אשר אותו אנו עובדים, יכול להצילנו מכבשן האש הבוערת, ומידך הוא יציל אותנו, המלך. וגם אם לא יעשה זאת, דע לך המלך, כי את אלוהיך לא נעבוד, ולצלם הזהב שהקימותה לא נשתחווה. אז התמלא נבוכדנצר חמא, ויתעבטו פניו בכעסו על שדרך מי שח ועבד נגו. ויען ויאמר להסיק את הכבשן שבעת מונים, ולגברים גיבורי חיל בצבאו, ציווה לכפות את שדרך מי שח ועבד נגו, ולהשליחם לתוך כבשן האש הבוערת. אז נכפתו האנשים האלה במעיליהם, במכנסיהם, בחומטותיהם ובשאר לבושם, ויושלכו לתוך כבשן האש הבוערת. מאחר שפקודת המלך הייתה אכזרית, והכבשן הוסק יתר על המידה, המיטה לשון האש את האנשים שהעלו את שדרך משח ועבד נגו לכבשן. ואילו שלושת האנשים האלה, שדרך, משך ועבד נגו, נפלו לתוך כבשן האש הבוערת כשהם קפוטים. אז תמה המלך נבוכד נצר, ויקום בבהלה, ויען ויומר לסריו. הלו, שלושה אנשים השלכנו לתוך כבשן האש כשהם קפוטים? ויענו ויומרו למלך. נכון הדבר, המלך. ויען המלך ויומר, והרי רואה אני ארבעה המהלכים חופשים בתוך האש, ואין בהם כל חבלה, ומראה הרביעי כמראה בין אלוהים. אז ניגש נבוכד נצר אל פתח כבשן האש הבוערת, ויען ויאמר, שדרך, מישך ואבד נגו, עבדי האל העליון, צאו ובואו. ויצאו אז שדרך, מישך ואבד נגו מתוך האש. ויתאספו החשדר פנים, הסגנים והפחות, ויועצי המלך, ויראו כי לא שלטה האש בגופם של האנשים האלה. שיער ראשם לא נחרח, מראה מאליהם לא השתנה, וריח אש לא עבר בהם. ויען נבוכדנצר, ויאמר, ברוך אלוהי שדרך מישך ואבד נגו, ששלח את מלאכו והציל את עבדיו, אשר בטחו בו. ועברו על פקודת המלך והקריבו את גופם. למען לא יעבדו ולא ישתחוו לכל אל אחר, אלא לאלוהיהם בלבד. וממני יצאה הפקודה, שבין כל עם, אומה ולשון, שיומר דבר נעצה, על אלוהי שדרך מישך ועבד נגו, ייחתך לאיברים, וביתו יושם לאים. יען כי אין אל אחר היכול להציל כמוהו. ויגדל אז המלך את שדרך, מישך ועבד נגו במדינת בבל. המלך נבוכד נצר, אל כל העמים, האומות והלשונות, הדרים בכל הארץ. שלומכם ירבה. טוב בעיניי, לספר את האותות ואת הנפלאות שעשה איתי אל עליון. מה גדולים אותותיו, ומה עצומות נפלאותיו. מלכותו, מלכות עולם, וממשלתו, לדור ודור.